פרק י"ג ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, הנווה אל נביאי ישראל הנבאים, ואמרת לנביאי מלבם, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים, חוי על הנביאים הנבלים, אשר הולכים אחרוכם ולבלתי ראו, כשועלים בחורבות נביאיך ישראל היו. לא עליתם בפרצות,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 אשר תחתם. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, וביקעתי רוח שערות בחמתי, וגשם שוטף באפי יהיה, ואבני אל גביש, בחימה לכלה. והרסתי את הקיר, אשר תחתם תפל, והגעתיהו אל הארץ, ונגלה יסודו, ונפלה וכליתם בתוכה. בידעתם, כי אני אדוני. וכיליתי את חמתי בקיר, ובתחים אותו טפל, ואומר לכם, אין הקיר ואין התחים אותו. נביאי ישראל, הנבאים אל ירושלים, והחוזים לה חזון שלום ואין שלום. נאום אדוני אלוהים. ועתה, בן אדם, שים פניך אל בנות עמך, המתנבאות מלבהן. והננבה עליהן. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הוי לי מטפרות כסטות על כל אצילי ידיי, ועושות המספחות על ראש כל קומה לצודד נפשות. הנפשות תצודדנה לעמי, ונפשות לכנה תחיינה. ותחללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ובפתותי לחם. להמית נפשות אשר לא תמותנה, ולחיות נפשות אשר לא תחיינה, בכזבכם לעמי שומעי חזב. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל כסתותיכנה אשר אתנה מצודדות שם את הנפשות לפורכות. וקראתי אותם מעל זרעותיכם, ושילחתי את הנפשות.